Daig, daig, guk, bueno, eskendean dixat edo, du horpari ekin diogu, batetik an, parte hartzea kaukera izatea, eta bezetik kan <coughs> ere bermatzea, ez, eguneko e, egunian, ez. E, Atzoa, azaldu ziruten, zertan batzan e, proposamene dut eskaintza hori, iman e, komunitatea eta dixaten e, zelanakunte juridikoak eta konxutatzen ari gide, e, azaldu ziruten, bidetan dago, eta eta bueno di, ba dirudi ba urtarrilla begira era eh bueno alundiari bializaien proposamen medio ta e, erantzun bat e, eran jasotzen duten eta orduan datorren urteko urtarrilla otsailari begira ba bueno txate asamblearen eh da, e, parte hartze hori e, zabaltzeko asmoa e, omen dago definitzeko ja asmo hori dena dela, eh ya saludatu galdetu genun eta ikusten da batzarra no propietateko batzarra dai 15 minutuz Juntan, juntarokorren, txinserko juntarokorren egoteko bai, baina administrazio kontxeioan egoteko aukearitea eta gula. <hum> Zeren, administrazio kontseiluan hartzen dira, er, erabaki garrantzituenak, azken batean? Bai, baina, atzara mitartu zonartak izan mardirea, baina azken ean e, dure ez momentuan bertan jasone balimadakagun, balimadakagun, informazioa eta horre egon, baina ba, funtze zueritzea ego, bere proportzonaltasune eta, eta gobernagarretasun guztiarekin esan geru da, ez izan bezala, eh funtsie funtsiesko administrazio konseiluko bateak irekitzea, modu antolatu batean, baina baina parte hartzeko aukera izate izate izat, ikusi dugu bertan eh izan e, bertan da borrosteenguneraiberta ikusi dugu aurkora eginzaltatengola nola e, modu horrekatu batean iregien oposizioari ateak eh administrazio eta eta nere halaxe eskatzen dago. Ongi da. E, modu baten zinbestean hortzi e, badira arrazoi e, ba, zehatzagoak edo konkretuagoak ere, ezta? Ba eh kontrabozkatu edo bozkatzeko uran eta zaborren kudeaketari zehazki lotuak eh gogoratuko dugu ba, egiten den e, ere, argindar idore elektrikoa sortzeko aprobetxamenduan argiak eta ilunak ikusten bituzuela. Eta ba, egukazkearen atzo batetik anein genuen, bi geroan salduko dugun, bi eskaera, e, bi, bi ataletako eskaeraak egin genitun, hiriondakein solioa dagokionez eta uraren zikloa egin dago eta aurre kontu egin ez boska eman genion. E, horretarako e, atzo azalpen batzuk eman genitun, e, pixat argudiatzeko zer gaitik e, eman dugun e, ezetza e, e, aurre kontu hi eta horrek orrean pixat hilo naguzia da, bat bueno, batetik ane, e, e, oinarria, bai, parte hartzea eta garrantazunaren izenean hitz e, eiten dugunean eta denok defendatzen dugunean, larekan dugunean, ikusten dugu aurrera pauzu de jamamarri dela. Ba, Ego aien eta bai, atzo bertan azaluz eta egun, txinzer e, txingudiko web horrian, e, urtareneetik aburren ere bai, garrantazunat albat martxan jarriko dela, Baina guk ikusten dugu ere lai, lehenagotik e, e, e, genion e, bereziki uraren zikointerrali dago kionez, ikusten dugu gaur egunere bat ditugula e, eran, e, galdetutako e, erantzun egin ditugula jaso. Ez? Eta orduan egin gero errepaso bat da, eta bisak ikusten dugu, eta egin gero ez dobat, e, aipanen bat izan dugu da, ba, ba bueno, ba, uraren zikointerrali dago kionez, E, ikusten egin da, 2002 bitik onera, informazio gutxi ungo da kagula, eta ez hain derain zehaztuta, e, ekoizpen e, hidroelektriko e, sortutako horregun ekoizpenak, kilobatio hor duko informazioa gaur egun eskaxa e, da duela e, bai ta emeretzi urte ere, eh? zelarroi eta aurrera izan baren indire bai hilabeteko e, ekoizpen e, produktsioak eta, eta, eta e, zera, e, salmentak, salbentak. Akin badak egure bai, azken e, urtetan e, historia bera ipxezko konplejoa da la eta alatu dela, baina e, ikusten ari gara, binila eta ona, e, orko e, informazioa zehaz hori e, zeh, e, murristo egin dela, ez? Oseak, zenbaten eta garrentasunaz e, da, gehiago hitz egin, e, ikusten dugu informazio maila jetxi egin dela, ez? Hori haipatu behar Eta, bueno, e, azkenean horre izan duak pixka bat, horren e, ba, ba, bueno, inguruan, behin ba, dugulako errepaso bat, eta zan bezala, duela urteterri egindako, e, hainbat, gaion hilotutako hainbat ezkaera eta galdera koa gabe antzunik, eta horrekoan haipatu behar duen hon. 2000 behatzean, txinguli zerbitzuak urari, ura jentzeri egindako e, proposamen eskaera bat, e, jaizkigalain zuzen ere, jaizkigal mendiko, kutsuak ustiatzeko ezkaera bat e, e, txosten hori egun bere gara jantzen gaur egun, ez da agertzen, eta zena izanen eskatzen dugu e, mesedes proposamen hori e, txosten hori gideratzeko, eta bueno, hilo hortan jarretuen honetan, eta bueno, hore e, bueno, ikusten dugu bestein dertxio bat, hilo e, gehi mila eurokoa, e, zena, dopikoko urtegirako, eta ondo ebitza baina beharroa informazioa gaiago e, ez? orbiteria lineo konpondel, hor tokabalimetroak konpong diren eta horregatik atzo esan genuen bezala eskatzen dugu parte hartzeko aukera, eh zera. Erakundontan, no? eh e, e, era berean kaudalimetroan jasotako datu bat zehatzak nahi dituzue? Eh? Ez, ez dituzue eskuartea. Bai. No, Foru da gorde la taula da batik zentral hidrolektikoa eta gorago lesakaldien domiko zentral hidroelektrikoa. Hor gaur egon erabiltzen den eh Horko eko izpen hidroelektrikoa e, jakiteko erabiltzen den taula, da, aldun taula bak, eta horrek e, zera domiko karalak eralkan e, batazbesteko media batzu eta taula baten bidez, egiten da, e, de, bueno, jakiten da, e, ze eko izpen dagoen hortan, hori ez? ez da inundik inora zehatza, ze horre zera zentralan azpila bertan daukaguko dago dago uate batzuk, eta hortikan e, mekaniko eskuz ere bai eragin daiteke, Eh, zera, eh, domiko ubideako kaudala, indarako erreka kaudala, eta bueno, horrena hitu amena ere egin genuen. Hmm. Eta, bueno, eh, bestak besterera, horrein lotuta eskatu benituen, zuzenean, ezakitzen mengo dizkiguten, eh, zera, eguneroko kilobatio orduak ekoiztuak, zentral hortan, eh, apirillako hilebetean, eta maiazako bigarro lehenengo amagoztaldian, eta eh, ubide hortan, domiko kanalaren ubidean, porco e, eh eguneroko irakurteta, es metro cúbico i dagokionez, e, Maiatzako 15aldian eta gero zabantzak ditugu eh Confederación Hidrográfica del Cantábrico ko plan hidrologikoari ea L20ak barkatu sartu zioan eh eta horren berri eh aitzaesania eman genun, eh galdetu dugu eta ledu jakin a ber eh plan hidrológicoari eh sera Aragaz ere izartu dideza eskienta bar. Horatuko bueno, dugu bestalde, e, domiko u bidean ez da, imat animali espezie daudela, e, eta hoien e, babeserakoen neurriak arritzatela ere, e, eskatu zenutela atzokoan. Horrega, ba, etxate, modu horokorrean e, itsegin da horrean eskatu duguna da, batetikan, eta e, idatizia gara dugu uren txiko integral dago kionez, e, gai hartu da dira e, historio hau, eta eskatu duguna da, e, bikera, bikera bat bat, e, nahorko ba, sin zureko gerentzia barbariko bizi laguneekin eta eta eta eta zera eta eh, egiteko azkenan geratu gara iratzi sartuko dituguela eh, galderak eta erantzunak iratzi bidaliko zaizkigula eta horren inguruan dea elkartzen garen eskabitugu, eh, eskaira joekin ditugu, eta bestetik, eh, mai, zera eman berri bat, jakinaren eh, bueno, eh, gainean gaude, eta badirudi eh, domiko ubilearen hor ez dago, ez dago estalita, ez dago dago nigoizko lozarik, uh -huh. eta badirudi hor bertan eh, preso geratzen ari direla eta eh, itota, eh, zera, hainbat eh, parke naturaleko eh, laiz eta ariakorriko eh, hainbat eta hainbat bueno, animali bezberdin, ez? E, eta, bueno, eh, horren berri izan dugu, eta petxatzen dugu hori, eta azor informatu denuen, eh bueno, hori neurriak hartzea, eta horko fisat espezie eta hor dagoen e, animali, animali batzuk eta besteko neurriak hartzea eta orduan ubidio hori bere garaian e, zen, plastikoz eta leno hormigoiz pasen, orduan animalia bai elendo gai hartuta fisat zera, eh partetatikan igo eta uretatik itzten, daurregon plastiko eztal ditago, e, azpiko aldea, orduan animali hainbat animali hor presoberatzen dire eta euskalo eh e, zen bat, ez? Orduan horren berrima genun ezkatu dogore gai e, zera erlaiz inguruko e, sarjinialako urjausaren ingur eta hor daude eremu batzuk ba zako, eta hor bueno ibiltariantzako hor da zan da eh bueno pisan arriskua arriskuo litzate edo ikusten dugu naguintzat eta esker ditugu neurriak hartzea eta pisan eskuko pasabide batzuk ere ezartzea eta, bueno, joripizat, uberi e, dagozionez, edo ez? Hmm. Ongira, eta bukatzeko hiri hondakinen inguruan ere, e, ba, galdera, eskaira baino, galdera bat egin duzu, ez? E, kaleko zakarrontziak berritzeko partida bat onartu baita, ondarri bian, e, ba, berritzeko, uhum. baina ez dakit ez duten zehaztu, du, nolakoak izango diren edo irizpideak ere ez diren argi? Ba, e, batetik, bueno, hirri e, hondakinen solidearen gailari dagozionez, eskatu duguna da, e, bisitaldi bat egin da e bisita liberal gutxienez e, eta gure finantzita e, e, e, e, ze, eta bazarkidean komunitateko bazarkidegarren lehean errigeri zabalda bai hala susieran hasi egin erakutsi irakusteko saboraren gildak eta zerprozedura zer zerrekorridoa dakan saborren jaso eta azkenian e, zera hainbat eta saborte gord planetara e, bideratzen den bueno errekorridoaren berri e, jakila dugu eta bezetikan kuriosoa da aurrera izain den eta ikusten dugu pero ahora en eh, con lagundu dugu eskaera bat, ezkaera hau eh bueno, eh, aurreko duten dago partida bat 20.000 €en berrengiarentzat 25.000 €entzat eh saborrontziak eh, berritzeko, hori gok okeresmanago, uste du dela señalen eh, puskatzen diren eh, saborrontziak edo eh behar den tokian, ba eh, kaleko saborrontzia jartzeko, ez? Gu beregalia eh, ondu ginenean euroko eh, batzar batean eta itxegin zenean berziklatzia bultzatu Barcelona, contenedor orgánico arene apustua eta Historia guztioria epatu denun, honarte eh, zinazen da zen, kaleko zaborrontzia arruntetan egiten zena, ez? Azkenean hor, gu deuk edo, ose, hor bertan, jendeak edukionzi hortan, zaborrontzi dena botzen du, hor metatzen da azkenian eh, plastikoa, papera, organikoa refus, eh, zer nahi, Eta, oi, nint duguna galdera da, a ber, haurrik uste nirena, 9000 euro ditatik kan, 6 aborrontzi mota biren, arrunta biren edo diren biren saikapeneko eh, aborrontzia jartzen, eta eskatzen duguna da, eh, gradual, kita progresibo eki baldin balare, eh, azadilla, dintzat eh, gure herrian, da, baina horren ez, baina ez dut herrian, azadilla, kareko aborrontziak, atalkako aborrontzia jartzen, ez? Pidotadilla plastikoa, papera, eta zainetia refuseta organikoa, edo gintzat, eh, bide horri ekin marxa Ongira, bai, ba, bueno, pakoitak ba, etxean e, egiten duguna, kalean egin izatea ere, ezta? Hori e, eh, da, kontua. Hori da, eta gara, hori da. Apusto aldin bala eraukaten ezera, bersiklazaren asuntan da gona apustua, eta, eta bueno, azkeneko izagutu e, den uen, bueno, ez da, konten dure marroia do organikoaren ingurukoan pustoetan, e, guztin duguna da, e, pedagogioki astogatik asten den bezala, urtzarotik ere bai, etxetik ere asten garen bezala, kaleko eradigera eta izan bar da, De los eta zuian, ez? Eta horparen mm. zibatago, horren berriena eta eskaita Ongi da, ba, hortzia loso, eskermilla, eh? Gura negote gati gaurkoan. Dale, ez ule di.